أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا صلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يتفون وصلسلام على مور سرنا وال الحمد للله ر العالمالیم ت شوي سبق کې وقع نه عذااب النار یو مون گزار نارینه او زنانا کومنس کې الله در سوال او دا دعا کوي چې الله ما دا اور وبچي کله چې دعا ختم شي د دعا د ختمې دونه بعد هغه من گزار کناري نه یو زرانه نه لا خی ترфта او ګس ترфта سلام ور رہی سلام کې د الفاظ السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت اللہ خی طرف ته جکملائک دی نوکه یواز ځان لمس کئ خی طرف ته جکملائک دی دا غی ميت بکئ السلام علیکم ورحمت اللہ غز طرف ته چې کوم ملا ایک دین دا نیت وکړی السلام علیکم ورحمت الله سلام دې پتا سبان دی او دا الله رحمتنا هي طرف ته او غز طرف ته چې سلام ګرځې نه کوي امامي نه امام بدر مختدیانو نیت و سرم کوي او که یوازې څوک ځال نمونځ کوي نه غوږ یاد ملایکو او فرشتو نیت وکړي د نمونځ ختم کو په سلام سره د الله پر رحمت سره حدیث کی راضی امام بخاری دا حدیث راوړی دی دیدې بنديانو ته په دې مونږ کیدا سلام کی گی. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام دې په موږ باندې او د الله په نیکان او بندگانو باندې امام بوخاری دا حدیث راوړل دی چه سلام علينا و علي باد الله الصالحين دا الله چې کوم نیکان بندگان دي اګي دا سلام رتي دا الله رحمت وترتي ی هر مواہیدا نارینا او زنانتا السلام او رحمت رضی نو صبر خل کو با زمون او استاد صبح حق کی ویلی من تر رتی وځین کې دا خبره یاد تاسو ته ای چې دا را رسید څنګه دي السلام علينا و علي باد الله سوالين مونږ او आवाज وانه وره دو مونږ خدای چا आवाज وانه وره دا مونږ په غوګونو او आवाज ونه لګي چې مونږ ته پلان کې سلام راولې گو زګځین کې دا خبره را دي با خبره زګه کوم چډیر ناپو وی یی قبرستان ته ځې او څه داوی چې السلام علیکم یا اهل القبور دوی دا مړی چې کم دی, دی سلام وی دي السلام وری وای پتا چې کم سلام شی او غطا ورېدل او تا په باریک چوي شو چې السلام علینا و علی عباد الله الصالحین تا ورېدلې ده ره خبره ته وای ما خو نه دی ووریدلی نومان بخاري ووي چې دا سلام د تهه پیغمبر وي چې سلام تهه س رحمت توه س او تهای چې یاره ما خوست نه دی وید نو تا ته د الله رحمت راوره که نه دغه پوروه ته پاازته کوې نو دې ماړو ته چې دا کم سلام کیږي دازي مړو لپاره دعا دا او دا دعا او تعالی راسي بته مشرک او د بیدتی سړي کار بدای چې دې به دا قران کریم پاید کی ياد نبي عليه الصلاه والسلام پهو حديث کې بزان له شرک اغا عقيده د لته په کې د شرک کاغاغې د میلا وشي ستا کار دی د الله د رحمت ترا بس تا سره و تا مړی دی محد دی هغهته وهې باور دوسه کوې دا جځان په پرته دي بس سومره فاصلې نه باورې و ان چېټپ را وړی و دومره لری نه اوریو د دومره لری نه ناوریو یا خدا پاک وی عالم پس دې اوته عالم پس دې عالم پس شرک کې مبتلا دي خلک په شرک کې مبتلا دي او دې خشر تر تر راړي ښه خیاغه تر تر راړي زمنه مسجد ختمي کې په ځبانه السلام علیکم ورحمت الله سلام دی په تاسو باندې اوذ الله رحمتنا اوس د دې کې یو بل خبره مو وري یو خدای خبره میوکل کنه چرتی کې څنګه الله رحمت رتي اواز تر اواز نه رتي زیندات څوک داوي چې دلته کو یا راغلي دا السلام علیکم یا اهل القبور ویخا یا د ست د پر راضي او یا د مخاطب د پر راضي کنه چې مخامخ د دې یا نو او په قران کې هم راغلي دی یا ایو ال کافیرون دیزر ورته یا ایو ال کافیرون داس دا یاد لرئی دا بطور د تعلیم دی د مر رضی اللہ و ترنہو اغا حجر ست تا آواز کڑو واللہی انکا انکا حجرون انکا حجرون پیشک تا گٹھئے گٹھئے تے محام خطابونوں کو ولی گٹھا ہو رہی نداروست خلکو ته تعلیم ورگو. نموثمن ختمه او په تسره السلام علیکم ورحمت الله هي طرف ته سلام وګرځي یومن گزار یو نو ځنانا د عامل ختمه په السلام علیکم ورحمت الله سلام سلام دی په تا صبح دې دا الله رحمتنا تمره زبردست دعا ده السلام علیکم ورحمت الله سلام دی پتا صبح نیود الله رحمتنا دا الله رحمتونه چې بچاره وېږي دا و تمره بخته وېږي تمره خوش قسمت انسان وې او تمره بدبخت انسان وې چې غد الله د رحمتنا محروم ده دا الله ده رحمت ته محرومه ده ولې دا الله ده رحمت ته هغه سوق محرومه محروم کیږي چې هغه په ګناه کې مبتلای چې الله د الله په غضب کې مبتلای کمو کارون نه چې الله من کړی دی پاغي کې مبتلای زنا دا ده ترتوره ور دی په کور کې الله زنا نه واوري زره آمد پکور کی ترتور گرزی سر دبان پوخ کی داد لو پټہ بسر کی تا در برابر کی لو پدی خدبا نملا نت را وری گی الله لانت پر را وری کی دادا الله دا رحمت ما محروم ادم ادی چروم دا الله رحمت نشی را وره دے وګورې زنانہ چی آغاز تر تر توری گرزی پکور کی جنکی پکور کی ترتوری یا که لوپټه چوري نا غا لوپټه لوپټه ډیر نری داواوري بسلا کمې زن انل چنارې لوپټه چولي دام یې جال جال لوپټه چولي در دام پر سر تو رکیش دام دام پر سر تو رکی د یا کمې زن انې چا کپڑیا چوري دي آ کپړې دا د دې چباګې کې دنه د سمکاری بدن پکې کاری ندا بربړل دا الله کاري نریې کپړي دي نری لپټه ده نری سازر دی او ددي دا سر یخته په کسکاري د د کمه زنانانه چې ترطورئ په دی باندې دا الله د طرف نه لانت را وېږي د رحمت ندا دا محرومه شوم کمه زنانانه چې ب اجازه ته واورئ کما ځان انا چي دي اجازه تا بي تا پوسا تخاوندې بغیر کوره بهر وتا خوده جي کي چ پخوا کم گاونديان دي داغي کر لاړه يروي پينزو منټو لزمه پينزو منټو لته لري وبو يو قدم بدا د خاوندې اجازه ته بار دا وار نالي يو قدم به بار نالي ک پخوا کي د بلار کوړ دے ک پخوا کي د رور کور دے که پخوا کې د خورور کور دی که پخوا کې ددي مرګری کور دی که پخوا ک ددي د امزولی کور دی که پخواکې ددي د سره کور دی که پخوا کې ددي د هر رشتې دار کور دی دی ته دسلو اجازت نیشته نیشته اجازت لیکن دا زنا نه ووي تا خو زمونږ نې ګاونډې پهدي کې د خاون نه اجازت حاج دی و دیکی اجازت از تا ضرورت ده و اسلام وی چی ضرورت ده و قرآن وی چی ضرورت ده تا زمیر و تا غرق وی چی ضرورت نشتی لیکن اللہ وی ضرورت شتا خدا با دکور بار نوزی یو قدم با بار ناکلی یو قدم با بار ناکلی نجی یو خدا بیت پوسا بی اجازت دکور بار رووتا حدیث کی رازی چی سمر ساعت دا باہر دا سر هغه سحت ته پورې تر هغه ټاییم پورې په دیبانې د الله لانت را وږي الله لانت پر راورږي نو چې په کومه خ بانې لانت را وږي نو د غېښې جنون به طبباي کمی خض بانې چې لانت راورېږي غې ښې په زړ بچر تم چرتمم ستكونون کمی خزی بانې چې لانت را وېږيغ خه به بچر هم خوشحاله نه توی پوره کې بسکون نه اب پریشان نه زکا چغې باندې دمر لعنتونه ورې دي دمر لعنتونه تب ملائکه او پرشتو او هو تب مخلوقات هر څه په لعنت وې حدیث کې راځي چې دا ونه ګټي بوټي دا لعنت وې وې په دې لارې کې چې راځي تا پچا دا با خذاب باندې او دا خبر نه دکا دارنګیو یو نه دا یو زنان نه جات دي دا چاډ خاون تر خبر نه کوي خبره ترې دا خاون تر بندي کړی دي باط چې دې بند کړلی دوی پدی باندې ملان اترو ریږي دزیو مون ن قبلېږي یو عبادت ن قبلېږي خدای خدا کار نه کوي ګره نه بالکل نه کوي بحثیت بند کی خبر اتشې باندې ما تر بویت خبرینګه وایخه او دوړو په کولو تاسو سوال جواب کی لدی باندې ملانت راوری 24 غړي د الله په لانت کې تیری حدیث کې خدای راغری او چې دیې خذینا خاون خپو شو دا به سرغا پورې نه د کېږي دا به سرغ پور روټ نهخورې دیته به سرغ پورې سکون نهوي ترڅوکې چې دخواون نه را ځي کړه اوس خو معامله ټه ده که نه اوس خو به چړی لږي د به راځیکي هرته ولته شو که نه خلک بلکل په اوولټ روان دي الله رسول غلارې پری خیده نکته دا واډه چې په ما باندې دا, دا الله رحمت راو ورېږي هغه کارو کچی کمکار دا تعالو دا الله رسولو کمکړره نورانه نورانی او بیا چې دا بچي بچي خبر شي واړه واړه وای بار را شي کنه اته ورو بخل کوڅو کلاس شي ښهاوډه واړه بهوار په کووې وي زما مور وئ زما د پلار سره خبرې نه کوي یخ هغې رانانه ده وي خانو دا لکه اخلې پخل سووک کوي دا کار سووکي رو او سر سووک دي کو زما سرون ده دا یاغه کوي زما نیاز نو یا هغه کار کوي یوته نداشي مګاوی لعنت د کارون نه جان تھا ته لعنت د کارون نه دغه شانتی حدیث کې را دي نبی له صلاتو سلام اديک مبارک دې کم خد چې د کوربار روځي او دې خوشبو لګولې دا خوشبو لګولله ټینټ لګولې دي پرې لګولې دي او دا په ولار باندې تیره شم نبی له ترحمت او سلام دې مبارک دې نبی له ترحمت او سلام وې فہیہ کزا وکزا دا خد اقودغا دغا کزا وکزا محدثین وې وې فہیہ ازانیا وې نبی اسلام دې ته اشاره کول لږ دا خد صدا ازانیا بادامل عبادت کار او اوه زنان دې خبرو ډېر خیال کاوی خوشبو والا صابون نی خوشبو والا صابون چې په کم صابون کې اصلي صابون دی او باغي کې د خوشبو ده که ته له یو لږمبي نو بیا چې صابون او خوشبو یې دي خوشبو والا صابون ومه دنه استعمالې کده چې په دي کور کې دې د نه خوشبو لدی خاونته کور کې دې د نه خا معطر ثابت خوشبو دار ثابت ان کور کې به د سې دمل کو پوښ که کنه دا تی بدګودار وای چې ا پوهچا نه پوها ته پوهی ر ودم رتکا بوې نه دیخه کور کې دا دې ځان بدګودار ګرځي ته خبره کې چې دا داستان داستانه بوې دی وړو کور نه دی وی ته وړو کور نه دی چې بار دی نو بیا وځه کې بیا ب خزما سم ټینټو نه دا نه ۳ غاني د proti د حرام دي د خفقور تا د لپاره حلالو کور کې دنه دي څمره لګي ولا کور به سم کوله معطر شي تبہ معطر شي تبہ خوشبو دار شي باہر لګول چنبیله اسلامي وي خځه ولا لګول او دغه خوشبوئی کاغذ ټینټو دا کاغذ د صابون دا کاغذ د پاوډرو دا کو خوشب ده بس په نوې خوشبه خو دد خ د چېسمناوچته شوه خوشببو او هغه د پر دوست سرړو پووزو ته ده نو داښ ته شوه د السلام اسلام وي چې دا خذا قذا وه قذا ف یا ځانیا دا دناکاره شوه او اوس او. او دا ویللی چې ته یو علیم یو مولا دا ویللی شي چبه لارو کو سو دا جدا کمه خزه راوانی دی یی خزو تاسو ته تا پیغمبر زناکاری ویلی دی چ خوش خوشبو کمه خزه لګولی دی کمه خزه چې خوشبو لګولی او دا پلار دېره جنو پیغمبر وی وی دا صدا دا فیا زانیا دا دینګار ده خدي دا خبر دی خدي خدي خو یی بس ځان سنبالول غواړي تذکر به عرزی زمغه مفتی سے خبر اته چې تذکر به عرزی تبہ داسې بورقاو چې بورقه به ان زم نو خیر نه بورقاو اچي دې دې بورقه دې په دې ګندلې شي وی ولې چې عیب دارای بورقاو کولینې بورقا دایات څه وره په بورقه کې با کوله والې نه تک چې دا, دا بورقه خود دې له پاره دتی تا کوله والې پټکی نه چې تا په بورکبانېنمای شوکو او تا په بوررکانې ګورکاري وکړه نو دې د پااره اوخت یو بله بورک به کار ده چې هغ غستا د خپل والې پټ کې ولې چې دغه بورکې ته خلک ګوري چې هغې باې دا ګلکاریانې شوي دي خوشب بیانې ب لږدې دي نو دا په یولاه تتیې شو سړی او ته وګوري دا سړي به سووي د سړو په ذرک کې بهغلطې اوپتیې راغلی که نه خاامخه راغلی یره دا بورقیدوم رقولیدوم رکلیدنه چې دا د نبا خوشبوی خوشبویدوم رقولیدو لګولیدنه چې دا و نور سنگي اوه هو هو نه دا ګنا ازانه خبر ندی 700 د لاسه تړي څومره ګرانګار دا وته زراست 700 د خوشبو یانو د لګول د لاسه 700 د داتې فشنی بورقو د لاسه تړي ګرانګار ولې کړي ګوناګاره وي اوسړي د ټول څړو ګوناستا د پتر شو ټول څړو ګوناستا د سر شو ولیدا کار کوي دا نه شرعه چې دا منه کړل ته دا نه بده کوره بار نه و چې دا به کور کې پابند دي دا پابندۍ ری پوری لګولې دي ځکه چې د دې په وته کې ډېر ځاد احتیاط وکړ دی خوشبو بدانه لګي بشهنی بورقه بدانه چي لباس په داسې دانه چي تقدار چا چپلې تدار پظار به داناچي چې په بد... لاره دا ي دقرآ وویللي دي چې ق میاتی غوز نام من ابصارهن نه دلارې په یو طر به ځي خقطته قته بهګوري داقرآ د دا خبرې ګ کړي دي په لاره باند چېینتم شي حالت چې خیا د شوی بهله اسلام د لانو ځ کیک چېډر دی په حیابه ځي چا ته پته ده کمهښه خبر ده کمی خځه ته دا پته ده چې زما شریت زما دین زما اسلام ماته ده بهار دراوته تو طریقم پودلی ده کمه خځه ته دا پته ده کمه زنان ته دا پته ده چې زما اسلام زما قران زما پدی کور کې چې دا کم قران پروت ده واورې کمه <می> خځه ته دا پته ده چې زما به کور کې دا قران چې نن را دیر سی باندې قران پروت ده دی قران ماته کونه کوډری دي چې ته پلار دي سي د قرآن ما ته ویلې دي چې دا په عربانه په دې طریقو باندې دي دا ته پدشته د تېر قرآن دایله د سورت سورت ياسین د ختم د پاره يا خدای پاک سورت ياسین د ختم د پاره دا قرآن راخلی را صرف د مړو د ختم د پاره دا قرآن راخلی را صرف د قسم د پاره دا قرآن راخلی را صرف د نای په جولای کې د خودو د پاره دا قرآن راخلی را صرف کبچه زوی رخصتیگی د قران د سوره زلان دی د رخصت اولو د پارا د قران راتلی 3 او 3 د دی د پارا چاله شابه قران ناوالی ډیر زیات پریشانیان یې رابانه راغلی دی قران مقصد خوچاوه نه پیجن دو قران یوه زنانو تا پکور کید اوسې دو چل کودل چې ته با پکور کی داسې اوسېګی په کور کېخورآ تردي پورې وې دي چې خذ به په کور کې دن نه څنګه ګردي ولهب نه بیا ار جوې ه نه خذه به په کور کې تاې پتیز نه ګردي دومره پ به نه ګردي په کې دن نه چې ددې د خپو اوازسته تا ګاونډی وان نه وريخورآ تاته پکور په کې دن نه د ګري لو طرریخم خولی ده باارې دته فجلې ده تہ پتہ چھے قران تا تا خبرو کول طریقہ خود لی دا قران تا تا دا بچو دا تربیت طریقہ خود لی دا قران تا تا خاون سره دا جون تے رول طریقہ خود لی دا قران تا تا فقر کی دنت استفرااد دی کمور اپلار دی دی یادې پاک اس کر دی سره دا جون تے رول طریقہ دا خود لی دا. تا پتہ چھے نہ تا پتہ نشتی کنا تو کو دينه خبر نهی تا کو نه نه دیو نه تی قران وااله قران دا وله د عزت کي به بارمان کوي نن چې دمنګا ژوند نن دمنګا ژوندګي غډ وډه دا تخپل د خوخي تخپل د مرګي ژوند ده وله اي بيمنه وای ز تاسو نه تاسو کوم خبر اخلاص مو الله حاضر حاضر وګنه ټول زنا له تداوې مو الله حاضر ناظر وګړی دا مون چې سه کوو اوس چې په کمهطرری ق مونږ جوون ت پهې به مونږ ته جنت میلاو شي په دی به مونږ ته جنتت میلا شي به او بخلی شو په دی به د قاعذااب نه مونږ ب شو پهد به مونږه زنکهزن د سختې نهبت شو په دی به مونږ تهغلووی ژنتت میلا شي عمل دی تو چوکې دی خبره تا دا مونږ څه کو دا پک کمر روانيو پهل قبلته سم کوي او ځوان سم کوي خپل لار سم کوي مونږ چې پکملار روانيو دا ګور جنات نه ده دلی جنات ته دتهو دوه پارا صحیح لار چې کوم قران خو دلی دا په آغت له پکار دی دا مونږ چې کوم لار را مونږ چې پکملار روانيو دا خپل مرزه او دا خپل فخیلاره د بس چې کملاره د ما خوخي زبوي پاغي زبون منکه به کار نه چاته دا الله خاطر وکنی خپل ځان د رحمتنا ممهربه کوي السلام علیکم ورحمت الله دا الله رحمت پیژې دی الله رحمت دې ورلوې شه ده هغه کوی کني الله دې پتا رحم وکي الله دې که رحم وکي دا رحم شه ده رحم ډیر لوی شه ده رحم ډیر لوی نعمت ده رحم ډیر لوی فضل ده بچاو شي نن مونږ د الله د رحم نه پیو محروم شي یو زمونږ ژوند کې د الله رحم نشتا زموږ ژوند کې د الله رحم نشتا ته لعنت لعنت ده ته عذاب عذاب ده دا صدا پته شه کراچي کې د جميرات پرز ددل راغلی و دې کړه چې کړه غلیوا زه د دلاولي راځي کله چې ګراونو ډیر شي کله چې الله غصہ زیات شي کله چې خلک په ناروا او ډیر راولېږي کله چې خلک ګناه ته ګناه نه وي تاسو خبري پته تم نشتي کړه چې د دلالا راځلی و دمخه خو دې دی لیواله ما مولي خبره ده ولې کله چې انسان په غفلت کې خسته شي ما دا خبره یو مګیم کړي وا کله چې انسان په غفلت کې خسته شي نه د خلکو د عادت دی چې وایي خوځي نو که وي ته خبر نه کوی کې ته د عمره نصیحت کیږي چې وایي خوځي دي دا الله دې تاسو کو خوځو ولې د پاره چې موږ له وکړو په غفلت کې موږ ودیو رابیدار شي ګوشن غادی رابیدار شي عمر دې د موقع نه نه درته اوري او موبایل بند غم غم زیونو کیا ہو رہی بیدار سے بیدار تغفلت حاضر هموند را خورشه دے بس بے غم او زیو بے غم دغفلت د ځان لر کئ ځان کې همت پیدا کئ مونږ تا مخ تډیر لوی سفر پروت دی مونږ ته پروت دی دے مونږ ته زندگی پر تا ده دا غیده پارا تیری پخپل هم او نور مسلمان هم خبرول پل نور مسلمانان هم مسلمان، اغیده اللہ خبرول دا, دا, دا الله کتاب لا راوستل قرآن لا راوستل چرا دی چه قرآن لدو دا اللہ دا کتاب ازدکو دا پخپل جون کی راوالو دا پخپل عمل کی راوالو و دی تاری خبر دا منگا دا جون برابری گی کبھی خبری چویشو پاک دے و دی منگل دا عمل کلو توفیق را کی و دا څ دې خبر نه جوړم دغه دې حل دې دغه دې چې راځي د قران داوالې کم کم دیونو کې زماده आवाज اورې دي کی ټول زنه نه دا یو دعوت د فکر ور دعوت دا یوتا د فکر دلار کوم د الله بندگانو د دا قران داوالې دا ایستای کی ایستای کی چا نی ویله رواې خلې دا موه استعمال نه راځي دا موه چې زمانه عمر تللې دي دا موه چې زمانه وخت تللې دي وخت تر د جون د اخری ستګې تا سره وخت تا د دامه وواای چې وختلی دی خدا خو دا وخت کهه دا خپل و د کهه قیمتتیه ته بیاګوره جونې بې سکون نه شي جون کې ب یو یو مزهه را را شي د خپل د جون په خوند بهپژه قسم د څوک د جون په خوند پوهږي پرون نبرو <coughs> خبر باندې و ډاکټر لالاړم نو ډاکټر ما ته و بیسې د ژوند اور بدل نشتی وي جون مزه نشتی د ژوند مزه کا غستل غواړي دا به تاسو په قران کې هر څړې نن پریشانه بلار پریشانه رور پریشانه زوی پریشانه مور پریشر هر څړې پریشانه د ژوند په سک څکوونو شو هر څړې د ژوند نه بیزار اړي هر څړې د ژوند تنگ دي هر اخذ له جوندا تنگدا ولی د جون اخوان بتعاله کويږي چې الله قران کوي دي الا بذكر الله تطمئن القلوب الا خبردار خبردار واوري بذكر الله دا الله د کتاب په بیان تراد الله د کتاب په اوریدو سره دا الله د کتاب په بار بار ویلو سره تطمئن القلوب اگرخفض غرور طغوت تړی استومانه جوړولو ته آرام ملایويږي تړی استومانه جوړونه اخفز جوړونه تظمئن القلوب اږي تبا اطمینان اږي تبا خوشحالي اږي تبا راحت ملایويږي په تو ذکری الله قرآن په <packets> بار <little> بار <tube> اوري <tonguemondés> دو سره بار بار ویلو سره الله دې مونږ ته توفيق راکړي واخردا والله سبحانه رب العالامين